Mach media pro, pro, pro, pro, pro, pro dash Lena kama mkazi wa kata Kirimile wilaya hapa nimekuja kushughulikia barua za wa mtoto wakati namtoa na, wa na mpeleka Maruku mtoto amemaliza darasa la saba anaingia kitatu cha kwanza na usumbufu ambao tumeupata hapa tangia tumefika jana saa 3 asubuhi mpaka saa tano usiku hatuweza kupata huduma na leo tumeweza kuamkia hapa lakini kuna baadhi wengine ambao wametoka mikoani wameweza kulala hapa cha zaidi nilikuwa nashauri mfumo, wakati utawala mwaka ujao waweze kurekebisha ili kutoa usulufu na msongamano wapo wanaoendelea kuhudumia na sasa hivi tazizo linalotuambia na tutaambia kama tazizo ni rau lakini ni uzembe ambao unatokea kidogo kidogo wa mapya mapia ndio yanahudumiwa yale ya mwanzoni hayahudumiwi niko jana naitwa kereza ansia banobi natoka ushilombo ila mtoto naye kumshughulikia alikuwa ameshindia nataka kumamsha kumtoa anga la kumpeleka nyatakala ambayo iko kwa hiyo niliomba nilienda pale nyatakala nikaomba barua kama mwanangu atapata nafasi ikawa imepatikana kweli barua kwamba mtoto atapata nafasi nikapewa barua na headmaster ndio niko nimekuja nayo mpaka huku. kwanza nikuja tarehe tatu. nilipofika hapa nikaambiwa kwamba nikaambiwa mpaka tarehe nane. sasa waga na ndugu yangu huko Bunazi nikapita niende huko Bunazi kwa ndugu yangu kwa hiyo tangu tarehe tatu niko huko Bunazi jana nimetoka huko asubuhi nimefika hapa saa tatu. nikakusanya vitu vidogo hiyo baru wangu lakini tangu hiyo saa tatu. mpaka nimefikia tu ya kulala hapa hata jina wakafikia waka hata wakusanya makatasi yote. wakaanza kuita jamani msikizie majina yenu ita ita ita hata jina sikulisikia mpaka sasa hivi bado ina shughulikiwa sijalisikia saelimo mpoa akasemaje sema kwamba mfanyaje mvumilie kwanza tumalize hao waliolala tuone watakaobaki tuone tutawasaidiaje sisi tutawasaidia tu hata kama barua zitakosekana tuna uwezo wa kuandika barua nyingine Baba pia mshauri kusoma kawaida. Na kadai kwamba labda ningekuwa tumeshawapunguza lakini sasa umeme hamna. Kumu anotumia sio mzuri sababu kija kuangalia, Jee, hiyo kadi zangu mimi napoteaje? Wakati nikusanya jana asubuhi, mm. inapoteaje? Wakati nimezunguko ni tu huko ofisini, huko ofisini mm. Na mpaka saivi tena asubuhi wamekuja wakarudia tena kuita majina yupya. Mpaka makatasi mini monye, mimi nimeyashika mwenyewe kusema mimi mwenyewe, nimesema lakini jina bado halipo kuna magodoro tena kuna yako wapi tena naka... kuna mama mmoja ndio na tunamhurumia zaidi anaakataa mpaka sasa hivi nadhani bado yuko hapo Media Protocol pro... pro... Lake zone.